Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую усім вам, друзі, за підтримку цього каналу Дякую за ваші підписки та вподобайки За ваші коментарі та донати Української має бути більше Роберт Шеклі Невикористовувана зброя «Ну і що ж, дозволь тебе привітати», – сказав Морган. «Ти відмінно склав всі тести». Філіпс спробував приховати радість і потис руку шефу управління. «Сидай», – запропонував Морган. «Ти вже без п'яти хвилин співробітник нашого бюро. Напевно, дуже хочеться дізнатися про наші маленькі секрети». Філіпс збирався зберегти нейтральний вираз обличчя, хоча питання було дивне. Звичайно ж, йому хочеться. Саме ці секрети допомагають Бюро міжпланетних справ зберігати владу Землі на півдні галактики і гнути свою лінію, не вдаючись при цьому, до війни. Але Морган сказав, іще без п'яти хвилин. Отже, остаточне рішення – не ухвалено. Може, ця бесіда щось на кшталт останнього іспиту?» Філіпс натягнуто вимовив Ну, хіба б я наважився? Та ні, ні. Все нормально, заспокоїв його морган. Тебе вже перевірено службою безпеки, але тільки не чекай на то багато. Ми тут у бюро люди прості і пристрої наші теж не хитрі. Ось якраз у це не вельми вірилося, чи все ж таки він на іспиті. Філіпс вдивився у чесне відкрите обличчя Моргана, намагаючись вловити приховану іронію. Але, незважаючи на це, задумливо продовжував Морган, наші нехитрі пристрої виявляють дуже рідко, а якщо й виявляють, то роблять це надто пізно. «Навіть тоді, коли все на поверхні, а вони у всіх на виду». «Щось на кшталт троянського коня?» – мимохідь зронив Філіпс. Морган всміхнувся. «Так, ти чув про нього?» – Філіпс кивнув. «І знаєш, у чому його хитрість?» «Ні, взагалі то все просто». Щось подібне ми якраз зараз провертаємо на планеті Балтхасан. Ха, чув продаку. Років 16 тому там окупався диктатор. Потужне підпілля прагне повалити його і заснувати представницьку владу. Земля зацікавлена у перемозі підпілля, оскільки Балтхасан має стратегічну цінність. Але ми, як ти розумієш, не можемо втручатися відкрито. «Так, звісно», – кивнув Філіпс. «Він добре уявляв собі нюанси політики на Галактичному Півдні. Ми можемо тільки дозволити собі надіслати диктатору на ювілеї статую, під кодовою назвою, до речі, Троянський кінь, і заховати всередині її зброю?» Морган мовчки знизав плечима. Вона має бути в середині, задумливо промовив Філіпс, згадаючи, іспит це чи ні. Але обшукати статую не так вже й складно зовсім не складно абсолютно байдуже погодився Морган. Монументальна, в добрих два людських зрости, виконана в античному стилі статуя зображала уславленого вождя Хакса із мечем в одній руці і короваєм хліба в іншій. Використані для відливання вольфрам і нержавіюча сталь робили її непідвладною часу. Деякі народи, можливо, визнали б її красивою, але... Поганий смак, сказав шеф Безпеки Таллах, обходячи масивну основу монумента. Слідом за ним ішла секретарка, а далі крокував головний інженер. Але чого іще чекати від цих землян? Секретарка пробурмотіла щось про заглядання дарованому коню у зуби. Талах здивовано підняв брову. А що ж тут такого? Така вже у нього шефа безпеки робота – зазирати дарованим коням у зуби. Вірніше, ретельно обстежувати кожен їхній зуб. В основі статуї було вибито напис класичною англійською: Народу Балтхасана, від народів землі, голосно прочитав інженер: "Воззнаменування 50-річчя вождя Хакса". Секретарка, жінка дуже прониклива, усміхнулася. Талах, людина іще більш прониклива, зберіг серйозність. E е е дружній жест!» – процідив він. «Тільки уявіть собі, земля надсилає нам у дарунок розкішний монумент!» «А може це крок до зближення?» – припустив інженер і наступної миті почервонів. Талах повернувся і пильно на нього подивився. «Ти нічого не бачиш далі своїх схем», – сказав шеф. «З якого дива землі налагоджувати відносини з вождем Хаксом?» Інженер почухав потилицю. Навряд чи він знав, як ставилася земля до вождя Хакса. «Ну, тоді для чого вони прислали цю статую?» – тихо запитав він. «Ось саме це!» «Ми повинні дізнатися», – сказав Талах. «Хоча все і так зрозуміло», – подумав він. Земля надавала підпіллю допомогу, розраховуючи на повалення Хакса. Однак відкрите втручання викликало б катастрофу на галактичному півдні. А ось коли використати хитрість, допомогти якось опосередковано». Повстанці потребували зброї, новітньої зброї, і земля готова була її надати, але хе -хе, через митницю Балтхасана таке не провезеш. І ось раптом за два дні до ювілею Хакса прибуває ця статуя. «Обстеж її», – наказав Талах інженеру. «Якщо знадобиться, вивчи її під мікроскопом». «Зазирни за кожну молекулу!» «Завдання зрозуміле?» «Так, сер. Інженер відкашлявся і продовжив. Сер, якщо ця штука настільки підозріла, то чому б не відправити її назад?» Секретарка посміхнулася наївності інженера. Талах стомлено похитав головою. «Слухай!» «Залиш політику мені. Твоя справа – знайти приховану зброю. Чекатиму гарні новини до завтрашнього ранку». «Зрозуміло». «Так, сер, промовив інженер і поспіхом пішов. «Він зі шкіри лізе», – сказав Талах, повернувшись до кабінету. «Мабуть, так», – погодилася секретарка. І він допитливий. Це не так вже й мало для ідіота. Щоб земля там не заховала, він обов'язково його відшукає. Шкода, що не можна відіслати статую назад. А я й не хочу, сказав Талах, підходячи до вікна. Внизу, у внутрішньому дворі, працівники споруджували п'єдестал для статуї. По той бік двору громадилася сіра маса палацу Хакса. «Я думаю, ми зуміємо її використати. Але якщо просто відійшлимо назад, земляни піднімуть галас», мовляв, ми відкинули їхній мирний жест. «Вождю це не сподобається». Секретарка із розумінням кивнула. Кивок вийшов глибокодумним оскільки вона поправляла свою зачіску. А окрім того, — тихо додав Талах, — ця статуя сподобалася вождю. Він побачив у ній велику схожість з собою. Жоден із них не посміхнувся. — А якщо у ній захована зброя, — промовила секретарка, — ви... Певнені, що ми її знайдемо. Земляни без сумніву знали, що статую обстежать. Талах похмуро дивився у вікно на палац Хакса. Потім стомлено посміхнувся. «Ну так, звісно», – сказав він. «Земляни ж виліплені із того ж самого тіста, що й ми. Їх мозок нічим не кращий за наш». «І те, що сховав один розумник, обов'язково віднайде інший!» «Будемо сподіватися», – підсумувала секретарка. Філіп з подумки перебирав можливі рішення. Морган найнеофіційнішим чином розвалився у своєму кріслі. «Здається, знаю». Нарешті сказав Філіпс, у цій статуї немає жодної зброї. Морган почухав потилицю, але жодних інших знаків не подав. Хм, дуже розумно, зрадів Філіпс власній кмітливості. Служба безпеки Балтхасана обов'язково знайшла безхованку у статуї, саме тому у ній нічого й немає. Вони шукатимуть марно. Вони рознервуються, вирішать, що Земля використовує якісь нові методи, технології, лідер Хакс не знатиме, що робити, його неупевненість перекинеться на наближених, і тоді повстанці атакують. «Надто накручено», – увірвав його Морган, хитаючи головою. «Просто по-макіавелівськи». Філіпс скромно посміхнувся. Але дай мені відповідь. Як, по-твоєму, буде почуватись з-підпілля, не отримавши зброї? А, ну, тут треба подумати. Філіпс закрив рота і побажав собі подумки більше ніколи його не відкривати, якщо не маєш певної відповіді. Психологія – штука двобічна, сказав Морган. Ну і окрім того, відсутністю статуї зброї – це хід надто хитрий для таких простаків, як ми. Отже, в ній таки щось є. Ова, ти що, розчарований? Хех, справа у тому, що ти мислиш о книжковому. Так, справедливість торжествує, але тільки в казках. Диктатор, котрий править за допомогою страху, і сам схильний до страху. Але в реальному житті, як правило, силі повинна протистояти інша сила. Це не казка. Хм, промовив Філіпс, так і не зрозумівши, чесний з ним Морган чи ні. Але якщо зброя у статуї, то я не бачу жодних причин, чому її не зможуть знайти. Наймовірніше так і буде. Я ж казав, це дуже простий план. Актор із інженера був ніякий. Всі почуття відбивалися на його обличчі. Він переминався з ноги на ногу, і ховав погляд у підлозі. «Но, «Ну, що-небудь знайшов?» – запитав Талах. «Багато чого», – відповів інженер. «У корпусі статуї з заприхованими панелями». Але коли він вимовляв ці слова, вигляд у нього був абсолютно нещасний. «Ну, якщо знайшли, тоді у чому справа?» Я «Я не розумію, для чого вони це сховали? Якісь непотрібні, несуттєві, нелогічні деталі!» Інженер нарешті подивився Талагу прямо в очі. «Поясни. Ну, усе на перший погляд виглядає дуже серйозно. Джерело живлення, транзистори, мікросхеми. От тільки зброї з цього не зібрати». «Ти певний?» «Абсолютно!» Інженер говорив впевненим голосом. «Всю сучасну зброю я знаю, а це... це можна придбати в будь-якому радіомагазині, причому без жодних дозволів. Але зброї із цього зробити неможливо». «Цікаво!» протягнув Талах. «Для чого землянам приховувати у статуї обладнання, від якого підпіллю жодної користі. Він щепив пальці разом. Єдине логічне пояснення – земляни розраховували, що його знайдуть. Ні, вони знали це напевне».